إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu, alayhi wa alayhi wa sallallahu aleyhi və alə əlihi və sahbih və səlləmə təslimən kəsirən ilə yəvməd-dil. Əmə bax, Əziz qardaşlarım, Əmşə olduğu üçün mühamınıza Allah'tan qorxmağı və Peyğəndəriniz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tübə getməyə nəhsəb yine Yəni, abu Əbu İsa Ət-Tirmidinin tərtib bu güzəl kitabı Şemailün Nebi adlı kitabının şərhin davam edirik. 41-ci fəsil Duhha namazı. Əvvəzə bu fəslin ünvanı barədə danışaq. Müəllif bu fəsli ayrı da ümumənə vərid etmişdir ki, Duhha namazının nə dərəcədə fəzilətli olduğunu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in bu namazı tövsiyə etdiyini. Hə belə bu namazın nə cür qılındığını və onu qılanların nə qədər sahib qazandığını bəyam etsin. Duhana namazının fəzilətinə dəlalət edən hədislərin birində rəva et edir ki, Abu Hureyra radiyallahu anhü demişdir, Ən əziz dostum, Rasulullah s.a.v. mənə üç şeyi nəsət etmişdir ki, mən ölənə də onları buraxan deyiləm. Hər ayın üç gününü oruç tutmaq, Duha namazını qılmaq, reyhatmanızdan əvvəl vitri qılmaq. Hədisi Buxari rivayət etmişdir. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: Sizlərdən hər biriniz hər gün əzaları sayəsində sədaqə verə bilər. Hər subhanallah demək sədaqədir. Hər elhamdülillah demək sədaqədir. Hər la iləh ilə illallah demək sədaqədir. Hər Allahu Akbar demək sədəqədir. Yaxşı işlər görməyi əmr etmək sədəqədir. Pis əməllərdən səkindirmək sədəqədir. Və duha sağında qılınan iki rükət namaz bütün bunları əvəz edir. Hədisi Müslim Rəva Duha namazının fəzilətinə baxın. Görün nə qədər sədəqəni əvəz edir. Bu fəsilin hədisi 288-cədir. Müazə demişdir, Mən Ayşədən soruşdum, Peyğəmbər s.a.v. dua namazını qılardırmı? O dedi, Bəli, o bu namazı dört rükət qılar və bəzən rükətlərin sayını Allah istədiyi qədər artırardı. Bu hadisi Müslim, İbn-i Mace və Əhməd ravayət etmişdir duha namazının neçə rükət qılınması barədə alimlər müxtəri fikirlər söyləmişlər. Onlardan kimisi bu namazın iki, yaxud 4 yaxud 6 yaxud da səkiz rükət qılındığını, kimisi də bundan da artıq 12 rükət qılındığını, kimisi də bu namazın rükətlərinin sayında məhdudiyyət olmadığını demişdir. 289-cu ədris. Ənəs ibn-i Malik r.a. ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duha namazını 6 rükat qılardı. Muhammed Nasiruddin Albani Muxtasar-ı Şemail'ərində bu hadisin metninin sahih olduğunu demişdir. Burada 6 rükat qılar deyildikdə de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazı davamlı olaraq 6 rükat qıldığı nəzərə tutulur. Belə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı çox vaxtdır Bəzən 6, bəzən 8, bəzən də 12 rüka qılmışdır. 290-cı Abdurrahman ibn Əbu Leyla demişdir. Sahabələrdən heç kəs Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və duha namazını qıldığını gördüyünə xəbər verməmişdir. Yalnız Ummu Hayyan başqa. Bu rəvayət etmişdir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, Məhkənin fətih günü onun evinə gəlib orada düsil etmiş və 8 rükət namaz qılmışdır. O demişdir, Mən Peyğəmbər s.a.v. bu cür xəfif namaz qıldığını görməmişdim. Sadəcə rükü və səzdəni uzadardı. Bu hədisi Buxari, Muslim, Əbu Davud, Nəsai, Tirmizi və Əhməd rəbat etmişdir. Abdurrahman ibn-i Əbu bu sözü heç də o demək deyil ki, Həmin vaxt Ummuhani-dən başqa heç test Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu namazı qıldığını bilmirdi. Sadəcə olaraq Abdurrahmanə bu haqda xəbər çatmamışdı. Burada Ummuhani xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun evinə gəlib güzr etdi. Buxariyanin rəvaizində Ummuhani deyir ki, Fatımənin də ona pərdə tuttuğunu gördüm. Yəni, evin içində, pərdə arxasında büsül edildi. 291-cədir. Abdullah ibn Şəqiq demişdir. Mən Ayşədən soruşdum. Peyğəmbər s.a.v. duha namazını qılardı mı? O dedi. Xeyr, ancaq səfərdən qayıtdıqda bu namazı qılardı. Bu hədisi muslim Nəsra-i və Əhməd ravad etmişdir. Bu fəsildə Kesən hədistə Ayşə radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ancaq səfərdən qayıtdıqda duha namazını qıldığını, öncəki hədistə onun ümumiyyətlə bu namazı dört üçə və daha artıq qıldığını və nəhayət Buxarinin səhihində onun heç vaxt bu namazı qılmadığını xəbər vermişdir. Üç hədisin üçünü də Ayşə radiyallahu anh hər vayt Həmin hədistə Ayşə radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yerinə yetirmək istədiyi elə əməllər var idi ki, o, insanların bu əməlləri yerinə yetirdikdən sonra bunu onlara da sərz buyurulacağından ehtiyat etdiyindən həmin əməlləri çox vaxt tərk edərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, heç vaxt duha namazını qılmayın, mən isə bu namazı qılram. Hədis-i Buxar Cələləddinə Suyuti bu hədislərə aydınlıq gətirərkən demişdir. Ayşə radiyallaha, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu namazı qıldığını görməməsi heç də onun əsla bu namazı qılmadığına təlalət etmir. Çünki Ayşə radiyallaha, digər səhi hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu namazı qıldığını xəbər vermişdir. Ayşə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin duha namazını qılmadığını xəbər verməməsinin səbəbi budur ki, o, bu namazı heç vaxt Ayşənin yanında qılmamışdır. Ha belə, Ayşə radiyallahu anh, o, bu namazı dörd lükət qılardı deməsi dəlildir ki, Ayşə bu namazın özünü inkar etməmişdir. Sadəcə olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin onu qıldığını görməmişdir. Buxarənin səhəyində Kəb ibn Məlik radiyallahu anh, demişdir. Peyğəmbər s.a.v. nə zaman səfərdən səhər açıldıqda qaydardırsa, məscidə girib oturmamışdan əvvəl iki ürkət namaz qılardır. Hədisi Buxarə rəvad edir. Bu hədistən aydın olur ki, səfəri başa vurub mənzil başına çatdıqda, məscidə gəlib duha namazını qılmaq sünnədir. Hədislərdən aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu namazı davamlı olaraq qılmamışdır. Lakin başqa hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu namazın nə dərəcədə fəzilətli olduğunu xəbər vermiş, hətta səhabələrindən bəzisinə bu namazı qılmağı tövsiyə etmişdir. İbn Teymiyyə rahməhullah bu məsələyə aydınlıq gətirərkən demişdir: "Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən xəbəri olan alimlər yeşil rəy edidilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm duha namazını davamətli qılmamışdır. Bu namazın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vacib buyurulduğunu deyən fəqihlər isə yanılırlar. Sual qerilə bilər ki, Abu Hurayranın hədisinə əsasən bu namazı davamlı qılmaq əhsəldir, yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi onu nadir hallarda qılmaq bu xüsusda alimlər ixtilab etmişlər. Lakin demək olar ki, hər kim gecə namazını davamlı qılarsa, bu namazla duha namazına əvəz edər. Nedə ki, Peyğəmbər s.a.v edərdi. Və kim də bu namazları buraxarsa, gündüz vaxtı onun əvəzini qılar. İb-i sözü burada bitir. 292-cədir. Əbu Səyid el-Xudri r.a. demişdir. Deyarəllər sallallahu aleyhi və səlləm hərdən duha namazını o qədər davamlı qılardı ki, axırda biz öz-özümüzə o bu namazı tərk etməyəcək deyərdik. Hərdən də onu tərk edər və biz o bu namazı heç vaxt qılmayacaq deyərdik. Bu hədisi Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında ki, sən Fudayl ibn Mərzuq rəvayətlərində yanılmış səduq, rəvid A belə Atiyyə ibn-i Səad ibn, ibn xətalara yol görmüş Saduq, ravi üstəlik müdəllif ravidir. Muhammed Natr-ı İddin Albani nöqtəsir-i Şəma ilə bu hədisinin zəib olduğunu demişdir. 293-cədir. Əbu Eyyub el-Ənsari rədiyəlləni rəvayət edir ki, Peygamber s.ə.v davamlı olaraq günəh zeyniti kestikdə 4 rükət namazı Bir gün mən ona, ya Rasulullah, görürəm sən davamlı olaraq günəş zəniti keçdikdə dört ülkət namaz qılırsan deyə onun səbəbini soruşdum. O dedi, günəş zəniti keçdiyi zaman göy qapıları açılır. Və zör namazı qılana dək bu qapılar bağlanmır. Mən də istəyirəm ki, gördüyüm xeyirli iş o saatda göyə yüksəlsin. Mən soruşdum bu dört rükətin hər birində qulanılan ayə oxunurmu? O, bəli deyə cavab verdi. Sorursun, hər iki rükətdən sonra salam vermək gərəkdirmi? O, xeyr deyə cavab verdi. Bu hədisə bu Davud, İbn-i Macə və Əhməd rəvad etmişdir. Hədisin isnadında ki, sən, Ubeyd Əbn-i Muqaddid, Zəif rəvidir. Elə bu səbəbdən də bu hədisin isnadı, zəif hesab edilir. Bakın, bu hədisi qüvvətləndirən digər hədislər varid olduğundan, Şeyh Muhammed Nasırdin Albani müxtəsəri Şəma ilə sərimdə onun səhi olduğunu demişdir. Çox küman ki, bu dört rükət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zöhrdən əvvəl davamlı qıldığı nafilə namazıdır. Burada sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu rükətlərin hər birində Əl-Fatihə surəsini oxuduqdan sonra əlalə bir surə və ya bir neçə aya oxunub-oxunmadığını bilmək istəmişdir. Bu dəlildir ki, 4 rükət nafilə namazını bir salamla qılmaq zəizdir. Bakın, qeyd etmək lazımdır ki, 4 rükət nafilə namazını bu cür qılmaq zəiz olsa da, onu 2-2 qılmaq, yəni hər 2 rükətdən sonra salam vermək daha əxsəldir. 294-cü Daha doğrusu sadece isnad. Ebû İsa Tirmizi demiştir. Bize Ahmed bin Mani vel haber vermiş. Bize Ebû Muaviye veleravet etmiştir. Bize Ubeyde İbrahim'den, o da Sahm bin Mincab'dan, o da Qaza'dan, o da Kar Sa'd'dan, o da Ebû Eyyûb el Ensar'dan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisin benzerini rivayet etmiştir. 295. -ndedir. Abdullah ibn-i sahib, anh, ravayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günəş zəndi keçdikdən sonra zəhər namazından əvvəl dört rükət namaz qıldı. Sonra da belə buyurdu. Bu elə bir saatdir ki, həmin vaxt göy qapıları asılır. Mən də istəyirəm ki, mənim etdiyim salih əməl o saatda göyə yüksəlsin. Bu hədisi tirmizi Əhməd rəvaid etmiş və Muhammed Nasir Albani müxtəsər Şümayl əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Abu Said hədisin rabisi Abdullah ibn Said Əl-Quraşı Əl-Məxzumi radiyallahu anhü, Peyğambar s.a.v.nin sahabəsidir. Zamanında Məhkənin qayirlərindən olmuşdur. Mücahid demişdir. Vaxtı biz başqa şəhərlərin sakinləri yanında öz qarimiz Abdullah ibn-i sahiblə, səqihimiz Abdullah ibn-i Abbasla, müəzzinimiz Əbu Məhzura ilə və qazımız Ubeydər ibn-i Ömeyr ilə səxr edər deyik. sözü burada tanımlanır. 296-cı əbis Asim ibn-i Damrə rəvayət edir ki, Əli ibn-i Talib zöhrdən əvvəl 4 rükət nafilə namazı qılar və xatırladardı ki, Ərəb-i mübar sallallahu səlləmlə, günəş zənnidi kəstikdən sonra bu namazı qılar və onun bir qədər uzadardı. Bu hadisə xəndir. 287-ci ədəsi qeydlərində bunun haqqında danışmışıq. Bu fəslin əvvəlindəki ədəbistər duha namazına aid idi. Əgər diqqət yetirdinizsə Fəsidin sonundakı üç hədis məhz zöhr namazından əvvəl qılınan dördlükət nafiləyə aid idi. Qırk üçinci fəsid Nafilə namazının evdə qılınması Burada nafilə namazı deyildikdə fərz namazı istisna edilir. Yəni, fərz namazı evdə yox, məsciddə zamanla bircə qılınmalıdır. Bunun vacib olmasına dair rəvaid edilmiş ədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, mən istərdim əmr edəm, odun yıxsınlar, sonra əmr edən, cəmatı namaza çağırmaq üçün azam versinlər, sonra da bir adama cəmatı namaz qıldırmağı tapşıram və namaza gəlməyən kişilərin evinə gedib Onların evlərini yandırıb kül edən. Zanım əlində olan Allah'a and olsun ki, əgər onlardan birisi burada, ona üstündə yağlı ət parçası olan sümüş və ya bir züd qoyun dırnağı veriləcəyini bilsəydi, mütləq işə namazına gələrdi. Hədisi bu xayrə və dedik. Hədistə Peyğəndər sallallahu aleyhi və səlləm namaza gəlməyən kişilərin Bu o, o deməkdir ki, bu hökum yalnız kişilərə vacibdir. Qadın üçün isə namazını evində qılmaq məsləhətdir. Bu fikir həmsinin Quran-ı kərimdə də öz təsdiqini tapmışdır. Muza Allah Ən-Nur surəsinin 35-ci ayəsində Allah göylərin və yerin nurudur deyir. Sonra 36-cı və 37-ci ayələrdə davam edib buyurur, bu nur Allahın dikilib uza aldılmasına və içində öz adının zikr edilməsinə izin verdiyi evlərdir. Yəni məscidlər, ömün kişilər orada səhər axşam ona təriflər deyirlər. O kişilər ki, nə tizarət, nə də alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkət verməkdən yayındırmır. Onlar qəllərin və gözlərin çevriləcəyi bir gündən qorxurlar. Dikkat etdinizmə, ayədə kişilər deyir. Bu hökm ancaq kişilərə aiddir. Nafilə namazını isə əksinə, evdə qılmaq əsəlidir. Bunun da hikmətlərindən biri budur ki, ev məzarlığa bənzəməsin. Bu xüsusda varid olmuş ədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İçində Allah zikr edilən evlə, Allah zikr edilməyən evin məsəli, diri ilə ölünün məsələ bənziyir. Hədisin bu sinim rəvaytidir. Yalnız üzürlü halda dəmaat namazına getməmək caizdir. Bu xüsusda varid olmuş hədisdə Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Azanı eşidib namaza gəlməyən kimsənin tək başına qıldığı namazı qəbul deyildir. Yalnız üzürlü olanlar istisnadır. Hədisi İbn-i Macə Sünan əsərində rəvad etmiş və Şeyx Albaniyə Rəhiməullah Səhiyyəl Cəmiyyə əsərində onu təsbiq eləmişdir. Hədistə üzür deyildikdə, yolda olan təhlükə, yaxud ağır bir xəstəlik və ya bu kimi maniyələr nəzərdə tutulur. Bu fərsidin hədisi 297-ci hədisi. Abdullah ibn Saad (rəziyallahu anh) demişdir: Mən Rasulullah (sallallahu əleyhi və sallam) nən evində qıldığım və bir də məsciddə qıldığım namaz barədə soruşdum. Dedi: Görürsən, mənim evim məscidə nə qədər yaxındır. Buna baxmayaraq, mənim üçün evdə namaz qılmaq məsciddə namaz qılmaqdan daha xoşdur. Yalnız fər namazından başqa Bu hədisi İbn-i Mace Əhməd rəvaik etmiş və Muhammed Nasiruddin Albani müxtəfəri şəma ilə sələndə onun səhiyy olduğunu demişdir. Peygamber Əmbər sallallahu aleyhi və sələmin evi məscidə bitişiydi. Və şey. məscidin yanındaydı. Lakin buna bakmaya Rəsullullah sallallahu aleyhi və sələm nafilələrin əhsəriyyətini evində qılaradı. Hədisin rəvisi Əbu Yəhiyyəd. Abdullah ibn Səad İbn-i Əbu Sərh, İbn-i Əl-Quraşi, radiyallahu anhı fiyadan var sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi, Osman ibn Affan'ın, radiyallahu anhının, süt qardaşıdır. Hidrətin 59-cu ilində vəfat etmişdir. Burada sahabə, həmin namazlardan hansının daha əhzər olduğunu öyrənmək istəmişdir. Hər avu demişdir. Belə etmək, yəni nafilə namazını evdə qalmaq, adamı riyakarlıqdan və loğalıqdan qoruyur, üstəlik imanı möhkəmləndirir və beləliklə də o münafiqlərə müxalif olmuş olur. Ha bu namaz evdə xeyir bərəkədini axmasına mələklərin o evi müşahidə etməsinə və şeytanların oradan uzaqlaşmasına səbəb olur. Hər sözü burada bitir. 43-cü fəsil Rasulullah s.a.v.in Orucu barədə varid olanlar. Əvvəlcə bu fəsilin ünvanı barədə dönüşək. Məlif bu fəsildə Peyğəmbər s.a.v.in həm Ramazanda, həm hər həftə, yəni birinci və dördüncü günlər, həm hər ay Yəni, hər ayın üç gününü, həm də hər il, yəni aşura gününü və bununla yanaşı ondan əvvəl, yaxud ondan sonra gələn günləri, haq elə istədiyi vaxt ardıdıl olaraq günlərlə oruz tutduğunu xəbər verən hədisləri var edə etmişdir. Lügəti mənada oruz tutmaq, nəfsi saxlamaq deməkdir. İstilahi mənada isə bu, Allaha ibadet etmək məqsədi ilə dan yeri söküləndən cüm batana bək nəfsi oruzu fozan şeylərdən saxlamaqdır. Oruc tutmaq müəminin təqvasını artıran, qəlbini Allaha yönəldən, nəfsi haramlardan, günah işlərdən və ümumiyyətlə Allahı qəzəbə gətirən hər bir əməldən təkindirən bir ibadətdir. Bu xüsusda, uca Allah buyurur, ey iman gətirənlər, sizdən əvvəliklərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruz tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Həmsinin, Peyğəmbər s.a.v. oruzun, mümin bəndəni pis əməllərdən çəkindirdiyini xəbər verir demişdir. Oruz bir siperdir. Hədisi bu xayr rəva Siper, yəni qalxan, Allahın fərd buyurduğu bu oruzu tutmaq həddi bu oğa satmış ağlı başında olan hər bir müsəlmana vadirdir. Allahdan qorxan müsəlman təhsə oruzluq ayında dan yeri sökülənləndən yumbatadan eş yox, ömrünün axırına və hər zaman günahlardan çəkinməlidir. Bu da özü özlüyündə müəmin üçün bir oruz, yəni siper sayılır. Təqva Allahın əzabı ilə sənin aranda olan bir maniyədir, sipərdir. Təqvan olmasa Allahın əzabı gəlib səni yaxalayacaq. Və elə oruz tutmaqda məqsəddə məhsbis əməllərdən çəkinib Allahın rizasını qazanmaqdır. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Kim yalan danışmaqdan və bu yalana əməl etməkdən əl çəkməsə, yeməyini və içməyini təşk etməsənə Allahın ehtiyacı yoxdur. Hədisi bu xayr rəvaq edir. Nə qədər oruç tutursan tut və eğer pis əməlləri edəcəksənsə oruç tutduğun halda o pis əməlləri, yaramaz işləri görəcəksənsə Allahın sənin o ac qalmağına ehtiyacı yoxdur. Digər bir hədistə isə o belə buyurmuş. Qoy evlənməyə imkanı olan hər kəs evlənsin. Çünki evlilik gözləri və cinsiyyət üzrünü zinadan qoruyan ən yaxşı vasitədir. İmkanı olmayanlar isə oruz tutsunlar. Çünki oruz insanın şəhbətini soyudur. Hədisi Buxar-ıqaq edir. Diqqət etdinizmi? Oruz bir siperdir. İnsanı zinadan qoruyur. Və eləcə də digər yaramaz işlərdən. 298-ci ədisi Abdullah İbn Şəxiyyət demişdir. Mən Ayşədən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin orucu barədə soruşdum. Dedi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bəzən o qədər oruc tutardı ki, ahırda biz öz-özümüzə o bütün ay oruc tutacaq deyərdik. Bəzən də günlərlə oruc tutmazdı və iş o yerə gəlib satardı ki, biz öz-özümüzə o bu ay oruc tutmayacaq deyərdik. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm mədinəyə gəldiyi gündən bəri, Ramazandan başqa heç bir ayı tam olaraq oruz tutmamıştır. Bu hədisi Buxari muslim nəsai vətrimizi rəvaq etmişdir. Burada söhbət nafilə oruzlarından gedir. Hədistə Mədinəyə gəldiyi gündən deyildikdə elə başa düşülməməlidir ki, Peygamber s.a.v. Məkkədə yaşadığı müddətdə hansısa ayı tam olaraq oruz tutmuşdur. Belə ki, oruz tutmaq hizrətin ikinci ilində Peyğəmbər s.a.v. mədinəyə hizrət etdikdən sonra vacib buyurulmuşdur. Yeri gəlmişəm qeyd edək ki, bundan əvvəl nafilə oruzu, daha dəqiq desək, aşura gününün oruzunu tutardı. Bu xüsusda rəvat edilmiş hədistə Ayşə r.ə. demişdir. Cahiliyyət dövründə qureşlilər aşura gününü oruz sardılar. Peyğəmbər s.a.v. də həmin günü oruz sardı. O, mədinəyə icrət etdikdən sonra bu oruzu tutmağa davam etdi və bunu sahabələrinə də əmr etdi. Nəhayət, Ramazan ayının oruzu vacib buyurulduqdan sonra o belə buyurdu. Kim istəyirsə onu tutsun, yəni aşuranın orucunu. Kim də istəyək, onu tutmasın. Hədis-i Buxar Ravadidir. Yeri qeyd edək ki, Ramazan ayının orucunu tutmaq İslamın 5 sütunundan, yəni əsasından biridir. Bu xüsusda varid olmuş məşhur hədisdə Peygamber s.a.v. belə qoyulmuşdur. İslam 5 əsas üzərində qurulmuşdur. Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud olmadığına Muhamməd s.a.v. Allahın elçisi olduğuna şahidli etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, etmək və Ramazan oruzunu tutmaq. Hədis-i Buxar rəva Ramazan oruzunu tutmağın nə dərəcədə fəzilətli olması barədə Peygamber s.a.v. belə buyurmuşdur. Kim Ramazan ayını imanla mükafatını yalnız Allahdan umaraq oruz tutarsa, keçmiş şünahları bağışlanır. Bu hadisə də Buhari'dədir. Həminsinin bu aydan istifadə etməyən kimsənin pis ağibəti barədə də Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Ramazan ayına yetişib günahları bağışlanmamış halda ondan ayrılan bəndə zəlil olsun. Kədisi Buhari Adabul Mufrad əsərlərində vaqe olmuşdur. Hər sən peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələm, bəzi aylarda Məsələn, Şaban ayında daha çox oruz tutardı. Lakin bununla belə o, bu ayı tam olaraq oruz tutmazdı. İmam Buxarənin rəvayətində bu hədisin tamamında Ayşə radiyalarına demişdir. Həmsinin başqa aylarda Şaban ayında olduğu qədər çox oruz tutduğunu da görməmişə. 299-dədir. Həmiyyət rəvayət edir ki, Bir dəfə Ənəs ibn-i Malikdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin orucu barədə soruşdurlar. O dedi, Bəzən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ay ərzində o qədər oruc tutardı ki, hətta biz onun həmin ay orucunu pozmaq istəmədiyini cüman edərdik. Bəzən də ay ərzində günlərlə oruc tutmaz və biz onun həmin ayda oruc tutmaq istəmədiyini cüman edərdik. Sən nə vaxt gecə onun namaz qıldığını görmək istəsəydin? görə bilərdin. Haq elə, yatdığını görmək istəsəydin, onu da görə bilərdin. Bu hədisi Buhayi, Muslim, Termizi, Nəsai və Əhməd ravad etmişdir. Burada sahabə demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayın əvvəlindən oruz tutmağa başlayıb, günlərlə tal-balaq o qədər oruz tutardı ki, axırda onlar onun həmin ay axıra dək oruz tutacağını cüman edərdilər. Və hədistə sən nə vaxt gezi onun namaz qıldığını görmək istəsəydin, görə bilərdin, ha, belə yatdığını görmək istəsəydin, onu da görə bilərdin. Bunu deməklə sahaba bildirmək istəyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm gecələr əslə yuxusuz qalmaz, gecənin bir qismini yatar, bir qismini də ibadətdə keçirərdi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, alimlər bu üslubu sahabənin bu Cavabını, ona verilən suala bu tür cavab verməsini elmdə saxavətlilik hesab edirlər. Ənəsib-i Malik radiyallahu anh isə, bu üslubu təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən öyrənmişdir. Hədisə diqqət edin. Sünən əsərlərində varid olmuş hədisini sağ göstərmək var. Həmin hədisdə Əbu Hureyra radiyallahu anh rəva edir ki, Bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləndən Ya Rasulullah, biz dənizə çıxırıq və özümüzlə az miqdarda su götürürlük. Əgər onunla dəstəmaz alsaq, içəcək suyumuz qalmayacaq. Belə olduğu halda dənizin suyu ilə dəstəmaz ala bilərikmi? deyə soruşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Dənizin suyu təmiz, İçindəki leş balıqlar isə halaldır. Diqqət etiz mi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və əlavə bir cavab verdi ona. Həvə ki soruşan adam balıqlar barədə ondan soruşmamışdı. Bu da elində səxavətlilik sayılır. Bu hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ondan dəstəmaz barədə soruşan adama, "Dəni heyvanının ölüsünün halal sayıldığını" və quruda yaşayan heyvanlardan fəhli olaraq, üzərində Bismillah deyilərək boğazlanmasına yərək olmadığını xəbər verir. Əbaba-səbə verir. Üç yüzüncə hədis İbn Anbas radiyallahu anhümə demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzən o qədər oruç tutardır ki, hətta biz öz-özümüzə o Bu ay oruzunu kəsmək istəmir deyərdik. Bəzəndə günlərlə oruz tutmaz və iş o yeri gəlib satardır ki, biz öz-özümüzə o, bu ay oruz tutmaq istəmir deyərdik. Peygamber sallallahu aleyhi və sələm Mədinəyə gəldiyi gündən bəri Ramazan ayı istisna olmaqla heç bir ayı tam olaraq oruz tutmamışdır. Bu ədzi Buxari, Muslim, Nəsai, İbn-i Maci və Əhməd rabat etmişdir. 301-ci əviz Ebu Sələmə rəvayət edir ki, Umus Sələmə rədiyə Allahənə demişdir, mən Peyğəqəndər sallallahu aleyhi və sələmin iki aydal-badal oruz tutduğunu görməmişəm. Yalnız Şaban və Ramazan ayları müstəsmadır. Bu hədisi Ebu Davud nəsait, derimizi İbn-i Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin rəviz Ebu Sələmə məşhur tabiyin Üstelik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur sahabesi Abdurrahman oğludur. Adı da Abdullah yahut İsmail'dir. Başka bir rivayette ise Şâri radıyallahu demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğu kadar çok oruz tutmazdı. Eli olurdu ki o Şaban ayının hamısını oruç tuturdu. Hədisi bu qar rəva İbn-i Həcə bu hədisi izah edərkən demişdir. Hədistə Şaban ayının hamısını oruz tutardı deyildikdə de, bu ayın çox günləri nəzərdə tutulur. Firmizi Abdülazim Mubarəkın belə dediyini rəva edilmişdir. Ərəb dilində ayın çox günlərini oruz tutan adam barəsində o ayın hamısını oruz tutmuşdur deyilə bilər. İbn-i sözü burada tamamlanır. Bir də ki, Müsləmana yalnız Ramazan ayını oruz tutmaq vacib buyrulmuşdur. Digər aylarda oruz tutmaq isə müstəhəddir. Bu hədisi varəq etdikdən sonra Ebu Eysəttir məzi demişdir. Bu hədisin isnadı səhiyyədir. Beləcə salim bu hədisi Ebu Sələmədən O da Ummu Seleme'den revayet etmiştir. Ancak başkaları bu hadisi Abu Seleme'den, o da Ayşe'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den revayet etmiştir. İktimal edilir ki Abu Seleme ibn Abdurrahman bu hadisi her ikisinden Ummu Seleme'den ve Ayşe'den onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den revayet etmişler. Üç yüz Ablu Sələm rəva edir ki, Ayşə radiyallahu anh demişdir, Mən Peyğəmbər s.ə.v. Şaban ayından başqa bir ayda Allah üçün daha çox oruz tutduğunu görməmişəm. Peyğəmbər s.ə.v. Şaban ayından bir neçə gün istisna olmaqla, o bu ayın çox hissəsini, hətta hamısını oruz tutardı. Bu hadisi tirmizi rəva edmişdir. Həmsinin Həm Bukharin, həm də Muslimin səhəy əsərlərində bu hədisin bənzəri rəva edilmişdir. Burada Allah üçün deyildikdə, de, bu oruzların müstəhəf olduğu nəzərdə tutulur. İmam Əbu İsətdirimizi bu hədisi Sünən əsərində nəql etdikdən sonra demişdir. Rəva edilir ki, İbn Mübarad bu hədis barədə demişdir. Ərəb dilində ayın soh günlərini oruz tutan adam barəsində, O, ayın hamısını oruz tutmuşdur, deyilir. Xabilə gecənin bir qismi bəzi işlərlə məşğul olub, sonra namaz qılan kimsə barədə, filan kəs bütün gecənin namaz qılıb, deyilir. İbn-i Mubarak, hər iki hədisin səhiyy olduğunu nəzərə alıb, demişdir. Bu hədislərdən belə nəticə çıxır ki, Peyğəmbər s.a.v. ayın çox hissəsini oruz tutarmış. Firmizinin sözü burada tamamlanır. Bu fikir İmam Muslimin rəvaid ettiği hədistə de öz təsdiqini tapmışdır. Hədistə diqqət edin. Həmin hədistə Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm, Şaban ayının hamısını, bu ayın çox hissəsini oruç tutardı. İmam nə Bu hədistə aydınlıq gətirərkən demişdir. Ayşə radiyallarının dediyi sözün ikincisi birincisini izah edir. Xulasa budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandan başqa heç bir ayıb tam olaraq oruz tutmamışdır. Şaban ayında oruz tutmağın hikmətinə dair rəva edilmiş ədistə Ufəmə İbn Zeyd radiyallahu demişdir. Bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedim. Ya Rasulullah, Mən sənin Şaban ayında tutduğun oruzlar qədər digər aylarda oruz tutduğunu görmürəm. O da mənə belə cavab verdi. Bu elə bir aydır ki, insanlar rəcə bilər Ramazan ayı arasında keçən bu ayda savab qazanmaq fürsətini əldən qaçırırlar. Bu elə bir aydır ki, bu ayda görülən əməllər aləmlərin Rəbbinin yanına qalxır. Mən də istəyirəm ki, gördüyüm xeyirli iş, mən oruz tutmuş ikən göyə yüksəsən. Hədisi nəsəyə rəvad etmiş və Şeyh Alvani səhid tərxib və tərxib əsərində təsdiq etmiş, deyir. Üçüz üçüncə Abdullah bin Mesud radiyallahu anh demişdir. Rasulullah s.a.v. hər ayın əvvəllərində üç gün oruz tutar, Və çox nadir hallarda cümə gününü, orucunu bıraxardı. Bu hədisə Abu Davud, Nesai, Termizi, İbn-i Əhməd rəvad etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani, müxtəfəri şəmalətlərində onun həsən olduğunu demişdir. Hədisdə sahabə ayın əvvəllərində deyilir. Burada əvvəllərində deyildikdə elə başa düşürməməlidir ki, Bu oruzu məhz ayın əvvəlində tutmaq sünnədir. Çünki bu xüsusda Peyğəmbər s.ə.v.dən rəva et edilmiş digər hədislərə və onların şəhərlərinə nədər sallıq aydın olur ki, bu oruzu ayın əvvəlində də, ortasında da, ahırında da istər ardıcıl üç gün, istərsə də ayrı-ayrı günlərdə tutmaq sayd Hər ayın üç gününü oruz tutmağın fəzilətinə dair rəvaid edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Ramazan ayına, üstəlik hər ayın üç gününü oruz tutmaq, il boyu oruz tutmağa bərabərdir. Hədisi Nəsay rəvaid edilmiş və Şəhəlxaluban Səhə İlcəm əsəlində onu təsdiq eləmişdir. Hədistən aydın olur ki, hər ay tutulan üç gün oruz, Tam bir aya bərabərdir. Çünki əməllərin salabı on dəfə artır. Bunlar da üst-üstə bir ilin orucuna bərabər olur. Bu hədistə Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin cümə günü oruz tutduğu Buharinin səhiyində isə onun ayrıda cümə günü oruz tutmağı qadağan etdiyi bariq olmuşdur. Mübarəq Furi bu həzisi belə izah etmişdir. Mudhir demişdir. Bunu belə yazmaq olar ki, Peyğəmbər s.ə.v. düzmə gününün oruzunu ya ondan əvvəlki, ya da ondan sonraki günlə bərabər tutarmış. Yaxud demək olar ki, bu oruz Peyğəmbər s.ə.v.ə xas imiş. Mübarəq Furi sözünə davam edir. Bir qeyd edim ki, Ayrıca cümə günü oruç tutmağın qadağan edilməsi barədə səyi hədislər varid olmuşdur. Elə bu səbəbdən də, alimlərin əksəriyyəti, ayrıca cümə günü oruç tutmağı məşruh əməllərdən hesab etmişlər. Və üçün, İmam Əbu Hənifə və Malik bunun məşruh olmadığını demiş və bu fəsildəki hədisə əsaslanmışlar. İbn Həcər, rəhməhullah, fəthul bari əsərində demişdir. Hərçənd hənəfilər bu fəsildə varid olmuş, Tirmidinin İbn-Məsuddan rəvayət etdiyi bu hədisə əsas lanırlar. Lakin, bu hədisdə onların rəyini təsdiqləyən bir əsas yoxdur. Çünki eqtimal edilir ki, Peyğəmbər s.ə.v oruzlarını arzıl tutduğundan zümə günü onu pozmamışdır. Bu da ayrıda zümə günü oruz tutmalının məşfü olduğuna zid deyildir. Beləliklə də, Bu iki hədisi cəhəm etmiş oluruq. İbn-i sözü burada tamam olur. 304-cü hədisi Ayşə radiyallahu anh demişdir. Peyğəndər sallallahu aleyhi və sələm birinci və dördüncü günləri əzimlə oruç tutardı. Bu hədisi Nəsai Tirmizi rəvayət etmiş və Nuhaməd Nasrəddin Albani, Muxtəs Əli Şəməl onun səhiyyə olduğunu demişdir. Hər həftənin bu iki gününü oruç tutmaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin davamlı yerinə yetirdiyi və çox sevdiyi sünnələrdəndir. 305-cədir. Əbu Hüreyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, bazar ərtəsi və cümə axşamı əməllər Allaha ərz edilir. Mən də istəyirəm ki, əməlim mən oruz tutmuş ikən Allaha ərz edilsin. Bu hədisi Tirmizi Sünən əsərində rəva et etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani müxtəsəri şəmal əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. Burada cümə axşamı deyildikdə axşam nəzərdə tutulmur. Dördüncü gün nəzərdə tutulur. Əftənin dördüncü günü. Bu günlərin fəzilətinə dair vahid olmuş hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. demişdir. Bazar ertəsi və cümə axşamı Zənnətin qapları asılır və müsəlman qardaşına nifrət edən kimsədən başqa Allaha heç nəyə şərik qoşmayan hər kəsin günahları bağışlanır. Bir-birindən nifrət edən iki qardaş haqqında isə belə deyilir. Bu ikisini aralarındakı münasibətləri düzələnə də gözləyin, yəni onların bağışlanmasını təxirət alın. Hədisi Buxari Adab-ül-Mufrad əsərində rəva edilmişdir. 306-cı hədisi. Aykar radiyallahu demişdir. Peyğəmbər s.a.v. bəzi aylarda şəmbə, bazar və bazar etəsi, digərlərində isə çərşəmbə, axşamı, çərşəmbə və cümə axşamları oruç tutardı. İmam firmiz bu hədisi sünən əsərində rəva etmiş və onun həsən olduğunu demişdir. Hədisin isnadında keçən Muavya İbn-i çoxlu xətalara yol vermiş Saduq Rabidir. Muhammed Nasir İddin Albani Muxtaf Əli Şəməl əsərində, ha bilə Səhih-i Cəmi əsərində bu hədisin müətəbər olduğunu demişdir. Burada Ayşə R.ədəliyəllərin hər ayın üç gününü 13-ü, 14-ü və 15-i oruç tuttuğunu xəbər verir. Qəməri ayların hər birində Əyyəmul bid deyilən bu üç gün isə heç də hər ay həftənin eyni günləri ilə üst-üstə düşmür. Odur ki, Ayşə radiyallahu anhəm Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin fərqli günlərdə oruz tutduğunu söyləmişdir. Hədisi diqqət etdirsə onu görə bilərsiniz. Şəmbə, bazar, bazar ərtəsi yaxud çərşəmbə xşamı, çərşəmbə və cüməxşamı. Yeri gəlmişkən, deyirək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şəmbə günü oruz tutmağa qadağan etmişdir. Lakin birsoq alimlər, Ayşə radiyallarının bu hədisinə, ha, belə bu mənada rəvayət olunmuş birsoq hədislərə əsaslanavaq, demişlər ki, şəmbə gününün oruzunu tutmaq barədə qadağa, yalnız fərdi şəkildə tutulan oruza aiddir. Və əgər şəmbə gününün oruzu bu üç günə yağut Aşura gününə, yaxud Arafa gününə, yağut Şəvval ayının altı gününə təsadüf edərsə və ya Cuma gününün ardınca şənbə gününün oruzunu tutmağa niyyət edilərsə, bu təqdirdə şənbə günü oruz tutmaq caizdir. Bəzi alimlər şənbə günü oruz tutmağın qadağan olması barədə varid olmuş hədislərə əsaslanaraq ümumiyyətlə həmin gün oruz tutmağı qadağan hesab etmişlər. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllam belə buyurmuşdur. Fərd oruzları istesnə olmaqla şəmbə gün oruz tutmayın. 307-ci əviz. Qayşə radiyallahu anhə demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səllam heç bir ayda Şaban ayında tutduğu oruz qədər oruz tutmazdı. Bu hədisi Buxari, Muslim, Abu Davud, Nəsraib və Əhməd Rabatib. 308-cədir. Muazə demişdir. Bir dəfə mən Ayşədən Rasulullah s.a.v. hər ayın üç gününü oruz tutardı mı? deyə soruşdum. O, bəli deyə cavab verdi. Mən soruşdum. Hansı günləri oruz tutardı? O dedi. Hansı günləri oruz tutmaq onun üçün təfavut etməzdi. Bu hədisi Müslim Abu Davud, Dirmizi, İbn-i Macə və Əhməd rəvaq etmişdir. Abu İsa Dirmizi hədisi rəvaq etdikdən sonra demişdir. Hadisin isnadında keçən bu Yezid Ər-Rişq Yezid Əd-Dubai Əl-Bəsridir və o etibarlı rabidir. Şöyədə Abdülbaiz İbn-i Səyid Həmmad ibn Zeyd, İsmail ibn-i İbrahim və digərləri onunla neçə-neçə hədislər rəvayət etmişlər. Ona Yezid-el-Qasim yaxud Yezid-el-Qassam da deyirlər. Bəsrə əhlənin dilində Rişq Qassam deməkdir. Hər avəl edir ki Ebu Həkim-el-Razi demişdir. Yezid Olduqsa qeyrətli olduğundan ona rişq ləqəbi verilmişdir. Də, dedim ki, farssa rişq qeyrət deməkdir. Ola bilsin ki, sonradan bu kəlmə ərəb dilinin leksikasına daxil olmuşdur. Ərəbcə əl və ya Əl-Qassam əslində bölən və bölüşdürən deməkdir. Duravi torpaq sahələrini bölüşdürmə xüsusunda məşhur görə ona bu ləqəbi vermişlər. Üçüncü doquzuncu ayəs. Ayşe rədiyəllahu nə demişdi? Aşura günü Cəhiliyyət dövründə Qureyşlərin oruç tutduqları bir gün idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də həmin günü oruç tutardı. O Mədinəyə hicrət etdikdən sonra bu orucu tutmağa davam etdi və bunu səhabələrinə də əmr etdi. Nəhayət Ramazan ayını oruz tutmaq vacib buyrulduqdan sonra Ancaq Ramazan ayının oruzu fərz qəbul edildi. Aşura gününün oruzu isə tərk edildi. Bundan sonra aşura oruzunu kim istəsə tutar, kim istəsə tutmazdı. Aşura, aşara, on sözündən əmərə gəlir. Məhərəm ayının onu deməkdir. <coughs> Burada sahabə, bu işlərin, Əmin gün oruz tutduğunu xəbər verir. Ehtimal edilir ki, Qurayşlər bu günü İbrahim ə.s. dinindən qalmış bir ayın kimi yerinə yetirirlərmiş. Rasulullah s.a.v. isə bu oruzu əlbəttə ki, Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə tutardı. Aşırı günün oruzunu tutmaq Allaha şükr etməyin əlamətidir. Həmin gündə Allah Musa aleyhissalamı və onun qölünü Firavunun əlindən xilaf etmişdir. Bu xüsusda varib olmuş hədislə rəvaif edilir ki, İbn Abbas radiyallahu anhıma demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə, Yahudilərin Asura günü oruz tutduqlarını görüb, bu nədir deyə soruşdur. Onlar bu gözəl bir gündür. Bu, Allahın İsrail oğullarını onların düşmənlərindən xilas etdiyi bir gündür. Elə bu səbəbdən də Musa həmin günü oruz tutmuşdur, dedilər. Onda Peyğəmbər s.a.v. belə buyurdu. Mən Musaya onun etdiyini davam etməyə sizdən daha haqlıyım. Sonra o həmin günü oruz tutdu və sahabələrinə də o günü oruz tutmağı əmr etdi. Hədisi Buxar rəva edir. Hədisin axırında aşura gününün oruzu isə tərk edildi, deyilir. Bu, demək deyil ki, o gündən sonra sahabələr bir daha bu oruzu tutmadılar. Xeyr, yəni onun hökmünün vacibliyi ilə edildi Demək, Ramazan oruzu vacib buyrulana dək aşura oruzunu tutmaq vacib idi. Deyilək ki, sahabilər Artura gününün orucunu fərz olaraq zəmi iki dərfə hicrətin birinci və ikinci illərində tutmuşlar. Bu hədisi Buxari Muslim, Abu Davud, Firmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Allahdan istəyin vədur ki, Allah s.ə. bizlərə ona gözəl tərzdə ibadət etməyə, gecə-gündüz onu zikr etməyə və ona şükr etməyə quzbət versin. Qarşıdan Ramazan ay gəlir. Ramazana az qalır. Əvvəl gəlib-getmiş sələflər Ramazana 6 ay qalmış səbirsizliklə bu ayı gözləyər. Bu ayda ibadət etməyə bu ayda zikr etməyə, bu ayda dua etməyə zan atardırlar. Və Ramazan ayı sona çatdıqdan sonra 6 ayda dua edərdilər ki, həmin ayda etdikləri ibadətlər, zikirlər, dualar, oruz qəbul olsun. Allahdən də istəyim budur ki, o Ramazan ayını ibadətlə keçirməyi bizlərə nəsib eləsin. Həmsinin Ezəmatli Ərşin rəbb olan Qudurətli Allahdan onun gözəl adları və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri özünün sevdiyi və razı qaldığı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun, fəali həməlləri yerinə yetirməyə və haqqı deməyə müvəffəq etsin. Bizim işlərimizi yoluna qoysun. Bizi, bizim valideynlərimizi, hətta belə cənnə kişiləri və müsliman qadınları mömin kişiləri və mömin qadınları onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışlasın. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa enta, astaghfiruka